Yippee-ki-yay, motherfucker. See, the party race, Not the beat! Ah! I'm the one! You can't handle the truth. What the fuck did I do? Hej och välkomna allihopa som lyssnar. Hoppas ni hör oss. Vi har haft lite problem, som vanligt. Men välkommen i alla fall till Spoiler Alert, det enda programmet som vågar se en skräckfilm utan skrämselkudde. Yay! Med mig, Kristoffer Jonsson, sen har vi Christian ja. Yes, yeah. och Johan Melender. Hoppas han hörs. Nej, men vi har i alla fall ett eh, specialavsnitt för er alla. Och det är ju Halloween-tider, så yeah. vad passar bättre då än ett Halloween-avsnitt? Yes, ingenting. <laughs> Jag tänkte, ska vi hoppa direkt in i själva Halloween-grejen? För Halloween har ju blivit ganska mycket större i Sverige. Oh ja, jo. jo. Nu mm. än, än för, typ när man var liten. Alltså, eller? det var ju mer att man, när jag var liten gick jag ut och bus eller godis. Gjorde du det? Ja, jag Fast gjorde du är det. lite yngre. Ja. När är du? 90. Ja just det, du är 90 ja, ja. Jag är lite mindre, ja. Vi är 80-talister jag och Johannes äh. 80. Om man gjorde det i våran ålder då var man konstig alltså. Ja, 85. Det var så. Det vi för då var ju vi typ Ja, när du var 5 då var vi 10. Det hade inte sett bra, <laughs> bra ut. Högstadieelever gud. Ja. Nej, jag lever inte upp till standarden, tyvärr. Um, ja. Nej, men jag, jag tänker faktiskt att det här kan vara en del av lite film, filmens eh, fel. Eller inte fel, men tack vare film. Mm. Att det är så mycket, vad ska man säga, så mycket Halloweenfirande nu än vad det var förut. Tycker jag, i alla fall. Vad tror ni? Um, ja, det tror jag, absolut. Alltså, Halloween-filmer och... Ja. Eh, men, vi har ju blivit vi har, mer av ett gippo Även här Exakt, vi, det, vi har ju blivit mer amerikaniserade mm. i, När det kommer till traditioner Ja, och kanske även tv-serier Ja, precis Så att, nej men jag gillar och, hallo, Man ser ju mer Halloween-pynt Du ser ju mer Halloween-grejer än vad du gör påskgrejer nu, tycker jag Ja, det håller med om Du ja. går gå till mataffär eller någonting Så nej. det är pynt och godis Ja, exakt, det, det känns ju som det är större chans Att det knacka på Halloween nissar på dörren En, en påskkärring till påsk jag, jag har dock känt att det blir mindre Med sånt att barn går ut och gör sånt ah, jo. Bara det allmänt Men alltså jag håller med om att det också har blivit Mer att folk har ut och festat liksom. Spoiler alert! Men hörni Jag tänkte, vill du sitta ner Johannes? Eller? Det går bra så länge Okej, okay, du står där ja, ja. Fint. Johannes kör stående idag eller för konsten? Ja men precis Nej men i, i, i Halloween-tema-filmer Eller skräckfilmer Så en grej som jag Känner som en, en viktig grej Inom Halloween-tema Är ju slasher-films-eran Ja men fredag den trettonde Vi har ja, men, ja. Halloween, såklart. Ja. Halloween såklart Michael ja. Myers, Michael Myers mm. uh, Nightmare Before Christmas höll jag på att säga Men det är helt fel Det ska ju vara Eh, Nightmare, Nightmare on Elm Street, Street ja. <laughs> Nightmare Before Christmas är <laughs> så slasher ja, Fred like Kruger, han är slasher ja. med sina fingrar den fin och sen har vi ju eh... alltså, lite längre, längre fram tänker jag Scream tänker jag Ja, Men den var ju, lite fram, den återupplivade ju den där slasher mm, gör Frangen lite Ja, det var ju en hyllning till de gamla klassiska filmerna ja den är ju, själva handlingen är ju verkligen, de snackar ju mycket skräckfilm mm. alltså Psycho-citat och så vidare En vaktmästare har samma tröja som Freddy Krueger ja. Det är inte helt orimligt För det är Wes Craven som har <laughs> <Jo>. också. <laughs> och så eh, pigsblood Just like the Houston Exakt. Som ja. <laughs> alltså, yes. ja. ja. Det är ju massa sånt där Och så just att Ena jobbar. Han, vad är det för film man tittar på i, i När han som jobbar i filmbutiken Jag kommer ihåg att vi Ville se den filmen när vi var typ 15. Jag kommer inte ihåg, det är han Randy va? Ja. Den galna killen ja. Jag minns inte, det var någon, han kallar den för en ice pick I alla fall, ja. det var Basic Instinct Han pratade om då Jo, men för det är ju någon av film Någon slags här massacre-rulle Det är ju någon där jag vet vad de gjorde förra sommaren är också lite grann så kanske mm. ja. det är slasher så, så. Jo precis, mm, så. jo men det är verkligen Och de, ja, jag vet inte, Jag gillar ju de här Slashers ändå Alltså gamla fredande trettonde rullarna mm. Mm. Eh, Och Ja men alltså inte alla kanske men många av de tidiga eller inte vad heter det nu när de möter varandra Freddy och Nej. Det, <laughs> Freddy och uh, Krueger. Absolut så det tryckte sännio men han förklarat filmen. Ja. <laughs> För visst är, det, visst är det sista Freddy, Krug nej, jo, Freddy Kruger, nej ju Freddy Krueger rullen slutar väl med att han drar ner Nej, sista Jason-rullen slutar med drar Freddy Krugers hand kommer upp Och ja, drar, tar tag i mas ja, masken eller något Ja, där. den är ja. masken i jorden Ja, precis så Det öppnar ju upp för den fortsättningen här. Ja, sen tog det ju Sen, sen blev det en trailer, en bioaffir Ja, tog det 13 år 10-13 år ja. <laughs> <laughs> Och så har de ju med en rip-off På Jay Silent Bob I den rullen också mm. Har de? Så ja det är två killar som ser exakt ut som de Pratar likadant, samma typ kläder Och allting Jag såg en, jag såg en dok dokumentär om Nightmare-filmerna Och då är det en intervju med Jason News Som spelar Jay mm. Och han var, yeah when I, when I was casted For that movie och Så jag bara, vad fan, det är väl inte han så han bara, hey wait a minute I wasn't in that movie, säger han <laughs> Så jävla klockre Alltså hans röst nu, har ni hört den? Ja men han är ju crack addict Ja, alltså mm. mm. <laughs> det är så kul att, att lyssna på honom nu men bara va. Han är en riktig. Har inte han har ju tagit inne också. Jo, han fick ju inget betalt för clerks 2 utan det, det tog ju han som rehab. Oj, det är så pass alltså. Ja, men det är, det är jävligt tur att han har Kevin Smith ja, som jag vän. Det. Annars hade det nog inte gått bra för den killen. Nej, du. Han har ju fått crack teeth. Ja, ja så alltså, han har ju typ så här långa tänder nu. Mm. Alltså crack eller om man säger. Jag har tyckt det med det. Jag har egen erfarenhet. Johannes sa: Inte crack. På tal om det här mm. när man slår ihop alla eh, av de här? Ja, just det förresten. Chacke har vi också. Mm. Under dockan. Just det, ja. Eh, jo. Det här har gått ut för också. Ja, Oja, oh men jag har inte sett den senaste än så det kanske vi kan ta lite längre fram också. Ja, men vilken, vilken är den favorit av de här? Av de gamla klassikerna? Alltså Jason, Michael Myers och Freddy Krueger Alltså jag skulle säga Nightmare on Mell Street alltså, Freddy Krueger? Ja, ah, oh. alltså den, den, är, den tycker jag är Men jag tänkte bra. karaktärerna <laughs> Karaktärerna, ja oh. ah, det menar så um, Vem skulle vinna i fight? Nej, <laughs> inte det Alltså jag tror faktiskt också <laughs> lite att Freddy Freddy Krueger skulle göra det Bara oh. det att han angriper via drömmar Ja oh. Det är lite mer än fysiskt liksom Har du sett Jason versus Freddy? Jo jag har gjort det Ja oh. <laughs> jag kommer bara ihåg slutet väldigt väl Och det, ja, väldigt det, det ja. är Väldigt mystiskt Nej ja, men jag tror att minne fan Michael Myers alltså, Jag gillar han som fan mm. För han jag vet inte, han känns läskigast av dem På han, något sätt Han är ju så uttryckslös ja. så, Speciellt i Halloween då första filmen jo. Då går han ju bara runt Och så får man se liksom människor ur hans perspektiv ja. Och det är en sömnig liten småstadsidyll man, man känner ju liksom att Något kommer gå till helvete där Precis. Det, ja, jag tycker den här. Den, den hade min favorit också. Ja, Jason X där har vi en film som jag inte tycker om däremot. Den, den om i rymden. Ja. Va? ja. ja. <laughs> åker de, vad? Ja. de vad innebär det där Grejen är att det utspelar sig i framtiden. Jag tror att de ska de är ner på det är inga som bor längre på, på, på jorden, men där är det enda stället det finns vatten. Så de får ner och hämta vatten på jorden. Och då, plock, då tar de upp ett stort isblock Från eh, Crystal Lake Och okay. alla vet ju att Crystal Lake är ja. ju där Alltså campet där han Den höll, höll hus Så att eh, då såklart Så får de ju upp ett isblock Med Jason fryst i isblocket Så tinas det ju upp Och sen går han lös På ett eh, rymtrap. Mm. Verkligen lös ja. Seriöst Ja, ja, okay. dop, doppa någon i kväve Och slå sönder hela huvudet Jag tror till och med att de tog den grejen I Mythbusters för att kolla om det gick Från den filmen <laughs> Det är lite häftigt de det, ja. Spoiler alert! 60, På 60-talet Det var ju då det känd, känns som att Skräckfilmerna Bytte Alltså vart lite läskigare var, Vad, vad säga? Att de Ja men om vi tar till exempel Psycho det börjar komma mer twister I handlingarna det börjar bli mer Alltså twister och sådana saker Tidigare känns det som att det hade varit Typ väldigt Bella Lugosi, Dracula mm. Alltså lite den Alltså Frank, sådana här klassiker liksom. Mer underhållning typ, ja, med ja, typ precis. Mm. Var. ja precis som Ja precis Och såklart alla de här skräckfilmerna Innan det gjordes ju också Typ tillsammans ibland med så här Three Studios möter Drakul, alltså, sen känns det som att Där på 60-talet då börjar det Bli, alltså verkligen Skräckfilmer Ja, med psykologier Kry Kryper in under huden på. Exakt, mm. det var ju ja, många Sådana där, och jag tänkte den här Med twisten som kom in, mycket twistgrejer På det, den var ju att ja, Som jag tror I alla fall, att eh, Twilight Zone Serien hade Stor impact på Hela den twist oh ja. Twistningen eller vad man ska säga Twistandet För de som inte vet vad Twilight Zone är så var det en serie som gick Var det på 60-talet? Jag tror första avsnittet sändes i slutet av 59 ja. Och sen Körde de på i typ till 65 Var jag mig ja. Och den truppteman teman som Människans olika rädslor och... ja. en, Alltså isolering Och även väldigt samhällskritisk Serie mm. Och men gör, ja, vissa avsnitt är väl så, såklart skitavsnitt Men alltså vissa är ju riktigt bra Som funkar än idag Och alltid med en twist i slutet Precis eh, Sen försökte de göra om den på 80-talet eh, Kommer jag ihåg Det gick så där. Det Sen, ja men de gjorde ju först en film Med, jag tror första scenen är Med Dan Aykroyd När de sitter och kör bil Och sen hade de gjort remakes på gamla avsnitt Varav en är den här Terror 10,000 10,000? 10,000 feet Precis. Han har en Precis, och han tror att han ser någonting på vingen ja. eh, Första är med, vad heter han, Captain Kirk Vad heter han heter? William Shatner Ja, ah, Will Shatner yeah. ja, Han kör ju, i, i originalet är det han som flyger Och i den från 80-talet är det ju John Lithgow Om folk vet vem det är så spelade han Bland annat Seriemördare, en säsong av Dexter Och även Pappan i 3D-klotet från Solen mm. Och Pappan i det är sånt Pappan, han var ju också det i Harry the Bigfoot, eller vad fan den hette Harry and the Hendersons När det är en familj som mm. träffar Bigfoot ute i skogen blir en kompisar Alltså han gjorde en väldigt bra um, mördare i Dexter faktiskt Ver Verkligen han är bra på att spela Psycho. Han är kung i. Ser bra, som han är, väl, mm. han är väl farsan kristna psycho -farsan i Footloose också? Yeah. Ja. Jag vet, jag och, så, filmen, jag vet. och så är han bad guy i Cliffhanger med Sylvester Stallone. Helvetet. Well, I know my life goes. <laughs> ja. Nej, men. Tycker, har ni någon sån här gammal Förutom, man får inte säga Psycho då ja. Men <laughs> på 60-talet Där Som ni känner som ändå funkar idag En studiebrott har vi tryck. Ja, den är grym Burger. Den är sjukt bra tycker jag ja. Där snackar vi twister och synbilder Och allt möjligt Faktiskt, den är, den är riktigt bra du har ingen jag har inte sett så mycket skräck från 60-talet jag ser inte så mycket på skräck överhuvudtaget så jag har inte mycket att tillägga är... Oh my god. Ja Nej, men jag gillar ju jag gillar jag försökte se den idag men den heter jag kan inte franska namnet utan till men det är i alla fall ögon och ansikte. Och den är fan läskig alltså på v riktigt. Vad handlar den om då? Det är en fransk film det handlar om en farsa som kidnappar och flår tjejer på deras ansikten och för att sen lägga, för att lägga på hans dotters ansikte som ett förstört ansikte så att hon ska få ett och det, alltså det som gör den läskiga är ju att den här dottern hon har på sig de här ansiktena så tappar hon ju alla ansiktsuttryck så att det är bara som ett blankt ansikte mm. och jag tror att det är som vi snackade om med Michael Myers Mm. Som också kör alltså mm. inga ansiktsuttryck. Det är fan läskigt. Det är, det. Det är väl en japansk kan man säga i början va? Jo. och budget, de hittar den i en helt vanlig butik. sa Ja. Som ja. ja, med Pulp Fiction och afro till Samuel L. Jackson. Ja, jag berättade om det. Han, han hade ju han skulle, han, karaktärerna var skriven att han skulle ha ett jättestort afro. Mm. Mm, och då hade Tarantino gett i uppgift att Samuel L. Jackson skulle fixa peruken. Så kommer han till inspelningen Så bara shit, hade han glömt Så han, innan han får dit så stack han och köpte En peruk yes. Och han tog ju första bästa afroperuk mm. Och så kom han dit Och då är det den där lill krullet <laughs> <laughs> Och så Tarantino blir ju skitförbannad Men nu ska ju fast filma Ja ah, det får bli den peruken då Så det är därför han har det Ja det verkar ändå bli bra liksom mm. ja. Det funkar ju uppenbarligen ja. Ja, alltså nu i efterhand så tycker jag Hade han haft jättestort afro Hade den kanske sett lite för mm. den där. Det är bra peruk ja. Men på 60-talet Tillbaka till det då eh, Så kom ju även En film som heter Night of the Living Dead Jag har inte sett den Som revolutionerade Zombiefilmerna Men för innan det hade det alltid varit Lite de här att det är någon som kontrollerar Zombies, det är någon som väcker folk från den döda Som har ett Alternativt motiv Eller vad man säger Alternative motive Hidden agenda men typ Frankenstein Ja Precis mm, okay. Fast Ja och lite white zombie Klassiskt Med Bella Lugosi också Fan Bella Lugosi gjorde ju Fan bara <laughs> Han måste ju ha gjort Hur många skräckfilmer som helst Han har spelat allt också Frankensteins monster Dracula Whatever Han och Vincent Price Måste ju vara de största <laughs> Skräcknissarna Ja nej men i alla fall För nu börjar det ju att de här zombiesarna är ju ingen kontrollerar dem liksom. Och De drömmar fritt. Ja, de klarar sig väldigt bra också. Verkar som i alla fall i Walking Dead-serien. Ja. Det är ändå gått liksom ett par år nu. De har överlevt en vinter. Och ja, de verkar liksom aldrig dö. De verkar liksom aldrig försvinna. Nej, utan det är ju bara död massa som går omkring. De påverkas ju inget förutom om man destroyed the brain. Nej men det är ju som märklig evolution från att vara död till att bli ganska snabb, smart och börja springa. Ja. Mm. Ja det är du. riktigt farliga idag, zombies. Jo jo jo verkligen. Det är ju som ja, till exempel 28 dagar senare filmerna där. Mm. De är inte att leka med de zombiesarna. Nej du, de är snabba. <laughs> eller Dead Set om ni har sett den brittiska. Ja brittiska. De det är ju en underbar plott till den tycker jag. Ja, är riktigt fint. De är, det är ju Big Brother-tema. De är i Big Brother-studio. Och eh, sen börjar det försvinna folk på märkliga sätt. De är ju inlåsta i den här studion. Ja, det är ju. Ja. Det det alltså, Big Brother. Och Det filmas ju utifrån Big brother kameran också mm. i huset. Så att det tänkte att du är inspärrad i. Big Brother huset medan en zombie Apokalyps pågår utanför Liksom ja, det är <laughs> Den är en surprise när man kommer <laughs> <laughs> Men den är Den är överraskad, alltså plotten låter ju Ganska komisk just för att det är Big Brother, men den är ju Jag tycker det är en miniserie mm. Mm. Riktigt jävla fyra bra delar, Ja, fyr, jo, fyra eller sex jag vet inte, britterna gör ju inte många delar när de gör serier. Jag är rätt säker på att fyra, men det, det kvittar egentligen. Ja, samma. Mm. Man får kolla upp det Den sen. Den är väldigt bra i alla fall. Verkligen. Ett tips till alla. Helt bra. Eh, nej, men zombie... Jo, precis. Zombiefilmer zombie känns ju som en, en, ett bra Halloween... Ifall man ska säga Halloween-rullar, liksom. En väldigt stark trend, i alla fall, just nu. Ja, zombie säger ju fan på... On the map, så att säga. Ja, bara den här World War Z med Brad Pitt som de har gjort om nu. Alltså den baseras väl på en bok. Ja, precis. Näta boken som egentligen är en, alltså, typ en dokumentär om ett krig som hade skett förut. Visst är det typ så den handlar om. Ja, jag, jag har inte läst boken men Jag vet att filmen inte håller sig till boken så Nej. speciellt mycket. Vampyrer också har också varit väldigt trendigt några år nu. Ja, du, jo, faktiskt. Ja Inte minst med typ tv-serier. Och Twilight-filmserien, Twilight man... nu. Ja. Så om man kan kalla det för skräck, eller inte. Ja, det är inte skräck, men så... det är ju... Jag vet inte. Så fort en vampyr börjar glittra så känner jag att nej, nu är inte jag rädd i alla fall. Ja, jag tar nog hellre ett bättre om en vampyr än en zombie som sliter med bitar. Ja, det är sant. Jo, men med en, med en vampyr så lever du kvar. Du har ju fortfarande dina tankar. Du kanske bara blir mer... En lite mer annan personlighet. Men du har ju fortfarande en personlighet. Ja. En zombie känns ju bara som en maskin. Ja, en mordmaskin. Ja. Mm. <laughs> Mordmaskinen. <laughs> Nej, jo, men eh, jag tycker faktiskt... Ha, zombiefilmer... Alltså, att det kan det är underhållande ibland. Om de görs på rätt sätt. Men ibland känns det som bara det är samma sak. Man sätter sett redan. Mm. Jag och Joel försökte se Return of the Living Dead- Dock i den komedi-zombiefilm mm. från 85. Mm. Eh, för då kan ju. Det är där de mintade uttrycket brains. Alltså i. Zombie. Det man tänker på zombie vad heter en zombie jo, ja, Brains, liksom. Det var ju från den filmen. Och <laughs> därför där pratade ju zombisarna. De ringer, <laughs> det, det kom ju en ambulans. Och så dödar de ambulansmännen. Och så tar de walkie-talking, och så bara send more ambulance mm, ja. <laughs> så fortsätter de, gör det typ fyra-fem gånger i filmen, till slut typ, oh. kör de ju på polisen också send all of the cops jag, tänkte var, också, alltså, jag, jag, att att jag skulle bara höra om ni hade några fem bästa filmer skräckfilmerna, personligen mm. eh, jag kör först kör. jag börjar med The Blair Witch Project nummer fem mm. nice eh, det är en film som... Ja, vi kan prata mer om den sen. Eh, sen nummer fyra har jag eh, Carnival of Souls från 19... Originalet från 1963 eller 62 tror jag. Mm. Nummer tre har vi The Thing. Åh oh, ja. Med, visst, är visst är det John Carpenter som gjort den också? Ja, ja det är det. Uh, och vem är det som spelar Clownen igen? har en remake på den. Clownen? Ja. Det är clown. Nej, The Thing, nu tänker jag på. Oh, the det är tänkte ja, du på. Jag tänkte på det helt annat, My bad. Är det okay? Ja, Men det, John Carpenter gjorde den kändaste versionen av The Thing. Uh... Det Finns en film som gjort före? Gör det. Ja, det gör det. What? Det visste inte jag. Du menar den här nya som kommit som. Nej, före. Eller före uh. Carpenters version så finns det en The Thing. Ja. Det det. Ooh. Det är nice. Ja, klart. Yes. Va, vad hade du fler för filmer? På? Ja, jag sitter faktiskt och tänker, jag, jag fick hjärnsläpp på min nummer två Jag kanske måste vänta med den mm. Och så, oh, fan, vad fan, Halloween? Nej, det, det var inte alls det det var oh, Nummer två är ju Psycho Och nummer ett är The Shining Snyggt. Inte Stephen King-versionen ja Utan Stanley Kubricks-version Där har ni min Jag tar jag säger den från början <laughs> Nummer fem, Blair Witch Project Nummer 4 Carnival of Souls Nummer 3 The Thing Och nummer två är Psycho Och nummer ett är The Shining yes. Halloween är inte med på den listan tyvärr Varför då? Därför att jag hade med den på listan Men sen tänkte jag de filmer som har gjort mig mest rädd Och den var inte med där mm. Helt enkelt Jag hade med den först som, ja skitsamma Yes det låter Christian, logiskt, ja, Christian. Yes det är jag jag har valt. Jag har, jag har inte rankat någon som dig, men jag börjar väl nerifrån och upp istället. Då. Jag börjar med en film som heter Blindness. Blindness? Ja, alltså att det, det handlar om en epidemi om att folk blir blinda. What? Hur, vad är det för film det är, eller den som Den är. Ja, ska man säga den. är från 2007, 2016 någon gång. Aha. Det handlar alltså om hela världen blir blinda helt enkelt. Och det blir totalt kaos, det är ingen som kan hjälpa dem. Förutom en kvinna som inte blir blind Och det här handlar om Att de försöker liksom Alltså de som blir blinda skickas in Till något slags hem och blir de händertagna där Tills alla blir blinda För då skiter de i varandra Och då försöker alla överleva Jaha. Eh, och, jag, jag, Förlåt om jag har blivit Är det den här, jag tittar på den nu nu Med Julianne Moore är hon Ja, med? ja okay. precis ja, bra. Eh, Och den, den handlar helt enkelt om Hur sjuka människor är Och den är jävligt jävligt skrämmande Uh, sen har vi Barnhemmet. The ja, Openage, det ja. Är det Gullermodell? Ja, det gul, gul modell, ja jag, tror, jag tror det är han. Jo, jag har för mig. Och sen har vi en film som heter Identity. Ident identity, Och den handlar också lite grann <laughs> om... <laughs> identity. identity! Identity, och den handlar om typ en uh, psykopatisk man som har väldigt många personligheter. Här, är, jag tror jag kan eh, dikten från den. Oh. utan ska jag försöka. Gör det. vänta. I met a man upon the stairs. Nej, I met a man in the stairs who wasn't there. He wasn't there again today. I wish I wish he'd go away. Jag tror att den går ja, så. Ja, tror, tror det är så. Det är Ja, <laughs> jo, den är lite creepy den, faktiskt den den den. Lite creepy. Uh, sen har vi en uh, exorcisten. Ja, plats. den är bra. Uh, den är väldigt bra. Det är en av de första jag såg tror jag, som som liten ung pojk Liten se. ung ung eh, Och sen har jag faktiskt den första som jag såg ganska nyligen, eh, som jag bara tog just nu. Det är The, The Conjuring. The Conjuring? Ja, yes. uh, den var med Batchibah! <laughs> ja, jag, jag tyckte ändå att den var väldigt skrämmande ah, på sitt ah, sätt. Ah. Eh, och sen när jag väl kollar upp vad som. Alltså när, Bakgrunden. När, när, när, när de säger att det är baserat på en sann händelse, då blir det lite. Här, uh, nej. Mm. Ja, det blir lite väl. Överdrivet att säga så Så alltså, då kollar jag upp det så blev jag Ganska övertygad om att det inte aldrig, aldrig har hänt liksom. ja. Men det var ändå bra och skrämmande Film liksom i alla fall på något vis Men det är ju en ganska känd Händelse, mm. eller det är många Händelser i det där huset som har hänt faktiskt Ja precis Johannes, ska vi vrida past Mike. mic Hallå hallå Hej. Yes. Mina filmer då var Halloween nice. Evil Dead oh. The Shining Blair Witch Project Yes mm. Bad Taste Nej har per du Jackson? Bad Taste på ettan <laughs> Helvete den är fan kung Jag har ingen särskild ordning egentligen nej. Men jag älskar den filmen ja. Ja. Man blir inte jätteskrämd av den Men det är för mig är det en klassiker Ja precis Man har hemma en sån här lista mm. Ja Den är, det är riktigt bra Men, eh, men ja. det ska du utveckla lite eller? Ja jag tänkte bara Jag tänkte mest eh, Ja utveckla ja, nej, men Jag tänker Evil Dead till exempel då. Ja det är en öde stuga ute i skogen, i ja. vildmarken. De hittar en äcklig, smutsig källare med en bok av död hud. Alltså, ja. det, det kan inte bli bättre, Nej. på något vis. Och, ja. ja Nej, så... men... Jag har inte sett den så det skulle vara kul att är det. Har ni sett den nya? Ja, Jo, men jag vet... alltså, det, var en bra som, det var en bra som skräckfilm, men jag tycker inte att de skulle kalla den för remake. Nej, jag tyckte den avvek för mycket från ja. originalet. För Det kallas för remake så, men... Ja men Halloween tycker jag det, Jag vet inte hur jag ska motivera den, den har ju för övrigt typ Världshistoriens bästa skrik mm. Av Jamie Lee Curtis ja, Hon var ju Scream Queen ja Hon är väl fortfarande Scream Queen egentligen ja. Ja, jag Det är fan det. ingen som har lyckats ta den det där Det är ingen som är up there så att säga. Nej nej men ja, den är skrämm... ja, Som vi sa tidigare Den är, den är skrämmande liksom ja. Tänkte The Blair Witch Project nämnde du Den hade jag på min lista också mm. Jag tog med den heller faktiskt uh, Alltså, alltså Du gillar, gillar den också Men, Jo för mm. den var ju en helt ny sorts Skräck mm. när den kom Och den hade väldigt stor inslagskraft Och en märklig backstory Ja och Ett genialiskt Jävla PR eh, alltså, Det är det jag menar ja. att de hittar ett band I skogen och det jo, den precis. filmen. Exakt, alltså, och så hade de ju lagt upp på hemsidan typ, den här, alltså innan man ens hade sett den, mm. så hade de ju lagt upp att den här, det här handlar om de här, och de försvann då och. Då, och det, man, de hade länkar till Missing People, affischer och sådana där saker. Så att det var alltså Man trodde ju verkligen att det var så. Mm. Mm. Liksom. Och det var ju som ingen som hade gjort på det sättet tidigare att göra som en skräckfilm som ser ut som en dokumentär av något Vandra, alltså. mm, nej men själv, jag såg filmen när det var avslöjat redan att det var fake ja. men historien Men det spelar ingen roll Nej, den är, fortfarande, den är fortfarande läskig idag Ja, med samma knep som till exempel Evil Dead tycker jag De är vilsa i skogen, ja. de går runt i cirklar Och gruppen börjar så sakta sakterliga splittras jo, den, men... här, den här ensamheten Och så en, en av grejerna jag tror har en ganska stor Alltså på den filmen varför den är så läskig är mystiken kring häxan. Du får aldrig se Precis. häxan. Ja, Hon lämnar lite. Väl av sådana här typ bitar av någon halm eller av någon slag eller vad det är, mm. typ med kroppsdelar. Som Tänder i dem. Efter en av har försvunnit det för mig. Mm. Mm. Men jo, i alla fall att jo, men det jag tycker som är läskigt med det där att man aldrig får se häxan liksom. Nej mm. utan det är en sinnesbild du har. Ja och det är oftast äckligare. Ja det är oftast, ja, det, är oftast äck... det är därför vissa saker blir betydligt läskigare om du läser en hemsk bok mm. än att se filmen för att du har byggt upp din värsta du kan tänka liksom. Ja av samma mm. anledning så har du svårt för att se en filmatisering av en bok du redan har läst. Ja precis. Så, ja den är den är mästerlig tycker verkligen, jag. Verkligen verkligen. Mm. Vad var det med ja, The Shining hade vi ju mm. med på, på den här listan. Och eh, vi kan väl snacka lite om det har ju kommit en dokumentär. Om The Shining Om Stanley Kubricks The Shining. Precis. Eh, som vissa menar är. Ja, det finns mycket konspirationsteorier där. Nio stycken tror jag det var. Det är så. Eh, om vad egentligen den här filmen handlar om. Kan vi ta det här med mållandningen. En gång för alla det. Ska vi Berätta, ja, ska vi, det är ju en av, av de här Vill ja, du... ja, det, Nej men jag kan börja lite lätt ja. då. Det, det handlar ju om det här rummet 237 ja. ja. Och det är ju en bricka då som hänger på handtaget Precis Där det står room och så står det en litet O 237 Precis Det här hävdar de här då är En länk till att månen ligger 237 000 miles mm. From earth och att Stanley Kubrick skulle ha regisserat Månlandningen. <laughs> Och att han filmade filmen eh, 2001 A Space Odyssey i Studio 237. Precis. <laughs> Och du kan bygga om namnet, eller Room N, eftersom man räknar inte med den lilla oet mm. Då kan du bygga om det så att det blir Moon Room. Och sen har han väl en Apollo- 13, 13, 13, Precis, Apollo 11. Apollo, 11 äh, en stickad Apollo 11-uppskjutningen mm. med den mm. rymdraketen mm. på sig, medan han går in i det här rummet. Mm. Så att, och då är det som symboliserar att det är den, hans tröja, är väl den fejkade månlandningen som går in i studion mm. 237. Mm. Exakt. <laughs> men, det är ganska flippat Ja det är ju en, det är en underbar teori Och då menar jag att det här är liksom hans sätt att erkänna för världen Att det var Stanley Kubrick som regisserade månlandningen mm. Ja men det är ju mycket sådana där märkliga grejer Till exempel inledningsscenen också där de filmar från helikopter då Ah. upp mot Molna, Då påstår ju en av killarna i den här dokumentären att ah. man ser Kubricks skägga ansikte. Ja, men alltså, den, den, den, <laughs> den, den så, alltså, jag såg inte det. Såg du någon jag såg, Kubrick? Jag såg det inte. Jag letade, men jag såg inget. Ja, och det fulaste var att då tänkte man ändå att man skulle få se att de ritade, typ, konturerna av det hur han ser det. Mm. Så att man själv kunde se tydligt. För han säger bara, det är svårt att se. Alltså, när man tittar så ser man inte. Du måste verkligen... Alltså, då bara, man ja, men visa då. Mm. Det, är så, det kändes som bara flippat den delen. Ja, man skulle behöva en overhead-genomgång eller någonting. För <laughs> ja, men det här verkligen. Här. Alltså, nej men, men många, vissa tyckte jag om, vissa teorier gillade det. Som det här eh, att, ja men vad ska man säga, att typ huset ändrades och när de snackade mycket om det där att huset är som en labyrint samt som också är labyrinten utanför. Och, mm. och så gillar jag även den här när de snackade om eh, bilen. bilen ja, Den är kul. Den kan du köra. Det, då, att i boken Stephen King och Kubrick hade ju en väldigt stor diskussion om den här filmen. För Stephen King var inte glad över att Kubrick skulle regissera. Kubrick hade ändrat för mycket i manus och storyn och allt sånt där. Så att i boken så kör de dit i en röd bil, en röd bubbla bubbla mm. uh, i filmen däremot kör de dit i en gul likadan, samma bil allting men den är gul uh, det är som en, en, det är den enda skillnaden med det där, men då har Kubrick lagt in i i um, filmen att när den här kocken åker tillbaka till hotellet så möter han ju på en en bilolycka mm. där en då får man ju se att det är en stor långtradare Som ligger ovanför En krossad Röd bubbla mm. Och då menar liksom att Det här är Kubricks sätt att säga Till Stephen King att fuck you man Det här är min film mm. ungefär det, han... det skulle inte förvåna mig och det, Nej och det, det köper jag faktiskt Alltså han krossar Steven Kings bo Skitbok och gör ett <laughs> Mästerverk liksom Av en film <laughs> Men vad tror du om det här med The Holocausten? Minns du det med skrivmaskinen? Jo, det kommer jag ihåg. Att, mm. typ, varför byter han skrivmaskin mitt i... Ja, mm. ett tyskt märke. Ja. Så mycket kring 43 då. Jo, precis. Utrenskningen skedde. Jo, men jo, det, alltså vissa sådana går ju alltid... Alltså, det är klart det kan vara sådana. Men inte att... Jag tror inte att han har gjort att... Alltså, att filmen handlar om... alltså. Förstår du? Mm, nej, jag tror inte heller. Men jag, jag tänker att jag vet, det är lätt att hänge sig åt sådana teorier just för ja. att han var så pervers noga med detaljer i sina filmer. exakt. Alltså, det är ingenting. Ifall det är ett, en grej som hänger på väggen så hänger den där av en anledning. Mm. Eh, ja, men däremot, då, då tror jag mer på den här äh, amerikanska... Ursprungs, ursprungsamerikanerna, eller man säger, mm. utredsning av indianer liksom. Ja. Eh. Det handlar om de här konserburkarna I ja. lagret va Och så mycket, ja, mycket indian detaljer Över lag mm. Liksom Med att ja, Mycket mönster och mycket sånt där Och som du sa också tidigare när vi pratade om den här När Danny backar mm. I labyrinten Precis, han backar i sina egna fotspår Sopar igenom framför sig Och hoppar in i en buske ja. Det är så han vilseleder sin pappa i Ja, gillar man inte. Det ska tydligen vara ett gammalt indianknep. Ja. Jag kan inte styrka teorin till hundra. Men ja. Nej. Däremot gill... Jag har läst om det. Ja, en grej som jag gillade var ju den här, som alltså, man verkligen hörde att han... Man får ju bilden av att han sitter med en spliff i munnen och snackar när han... i en källare ungefär. Mm. <laughs> han som spelade filmen både baklänges och framlänges ja, det, det samtidigt. Det folie på det, alltså. Ja, det är hatt på det. Ja. Det han, men det var ju mycket där som var ganska häftigt Alltså Rent bildmässigt som man visar Till exempel när Jack står Och typ ser gal, halvgalen ut typ Då tvärtkom ju bilden Av de här mördade tvillingarna mm. Och då ligger de perfekt Så att ena ligger som ett clownmun över, alltså, över hand Blodet blir mm. som clownläppar Och den andra tjejen ligger så att blodet blir en clownnäsa Sen blodsplatteret på väggen blir ju precis på hans ögon så det ser ut som så här clown makeup liksom. mm. Och det är så här är det här tänkt. Alltså det är, åh, vad han har jobbat länge i så fall. Ja, ja, precis. Just för att det är just för att scenen med tjejerna är så här mm. liksom det går Det är ju bara en tvärt bild när mm. den är tittar för då ser han där och så sen är det som det, det är det enda. nästan som en sån här gammal biografreklam eh, som du får liksom under en film. Ja. Jo precis. För upp en frame med någon som dricker läsk eller någonting. Ja, För sån nära ja subliminal plan. reklam som precis. de körde med förr i tiden Ja. Absolut. Men vi ska ju prata lite om skräckspel också idag va? Ja, om vi, om vi hinner eller vi har en ja. kvart kvar kanske. Ska vi köra en låt eller? Jag tycker jag ska vi, ska vi vilken blir det då? Vilken film tar vi? Ja. Du får välja vilken du vill. Jag tror vi faktiskt kör 28 dagar senare faktiskt. Oh, den är fin. Det är en bra. Det är en bra. Mm. Kör Bra. Skräckfilmslåt ja, Vi kan prata lite för den är ganska seg i början den är det. Mm. Men för där har vi också En, en rulle ja. Som ändrade Hur zombies var liksom. Ja. Nyss, När någon... kom den, kom den till... 2002 var... Är det så gammal. Jag kan kolla jag har IMDb här nu ja. Vänta 2008. Oh, Vad stämningsfullt det var Vad sa du för något 28 jag känna. Ja, 2002. Du hade rätt. Jag hade rätt. 2002, 2002. Right. med Cillian Murphy såklart i huvudrollen. Ja, precis. Alltså det känns inte som att den är så gammal men 2007 kom ju uppföljaren 28 ja, veckor. När okay. kom ju 28 år senare? Nej, oh! ingen oh. aning. Okay. syns som ett liten tag. Keep it gay motherfucker. the party Not the bee!